INSESSION amb DJ Barbas Molt bones a tots i a totes, què tal? Benvinguts a una nova edició del magazín dents dels Països Catalans Comença de nou, com cada setmana al peu del canó, l'INSESSION el d'avui és el 2010 22, un programa que serà molt i molt especial perquè, eh, sí, avui tocaria Cicolant, després de la DJ Jose, ja sabeu que sol tocar Cicolant, però la placem a les properes setmanes perquè tenim avui a DJ4 amb nosaltres. I en DJ4 no ens portarà Remember, sinó que ens portarà les novetats dels últims mesos. Està a punt d'arribar DJ4 aquí a la ràdio, o sigui que no t'ho perdis. Soc DJ Barbes, benvinguts i benvingudes. El blog de moda estiu diu DJFlu.com Totes les notícies relacionades amb el món del dance House, Hands Up, tot el que surt al mercat musical El blog que es porta té un nom DJFlu.com Una cançó que ens demana aquesta setmana en Raelic i que vol dedicar-la a un amic seu que diu que li farà molta il·lusió sentir-la doncs vinga per tu Aquesta online és la cançó de la Pau Song of Peace una cançó que ens demanat a través del nostre mail info Apunta't al info Allà ens demanes la cançó que vulguis i la dediques a qui vulguis som online Per tu Raelic i pel teu col·lega And offer your hand to me You know it could be a great trip To receive És un projecte fet aquí a Catalunya. De fet, el canta la Xella Shendry. Això és l'Online Song of Peace. Per cert, abans de punxar-te de nou al Harry Up... ...m'agradaria aclarir algun parell de coses. I és que aquesta setmana, navegant per la xarxa... ...he trobat el fòrum del Foxatos, un fòrum italià d'aquests de prestigi... ...que anunciaven al Harry Up com a nou DJ Barbas featuring Ivette. No és cert, perquè en aquesta ocasió no el canta la Ivette... ...sinó que és el tema de l'Incession. Ho deixem amb DJ Barbas, presents in Session, Harry Up, te'l fem sonar i aquest tema te'l podràs descarregar ben aviat a març, o sigui que queda poc ja per escoltar aquest tema al teu ordinador. Harry Up, DJ Barbas, presents in session. Hey, My dreams will come true. Hey, Put your hands up. I aquí res amb nosaltres, DJ4, no t'ho perdis Ens presentarà les seves últimes novetats d'ens Ara som-hi, que puja! V.B. The rhythm is mine, the music is ready. For in session time, put your hands up, hands up, hands up, hands up. Welcome to in -session. I si encara tens dubtes d'on sortir aquest dissabte nit, ja t'ho dic jo ara, perquè aquest dissabte, al Millenium, tenim la festa Futurama by Estrés més Betwin, el nou i superespectacle d'Estrés Barcelona. Per a tots vosaltres, i en exclusiva, la creació del 2010... Futurama, un espectacle sensorial i visual sobre el que ens esperen al futur. Un show intens i original dels creadors més actius de Barcelona. I aquest dissabte 20 de febrer arriba el Carnestoltes del Millenium. No t'ho perdis, com cada any tindràs entrada gratuïta si eh, entres doncs, disfressat. Aquest any entrada gratuïta amb consumició mínima obligatòria. I també he apuntat la data... Serà un divendres el 5 de març d'aquest 2010 arriba el Moguda Dance Festival. La mare de totes les festes, amb unes sessions de Dagis, bueno, un cartell impressionant. Tindrem a mà cansar, tindrem a digi Sonic, tindrem a meu DJ, i jo mateix i Joe Barbes i moltíssimes actuacions entre elles la Xana. Sentiràs doncs aquesta cançó. El Har Ya també actuarà a Mill·ennium, tindrem amb Brody, en Teichy, la Laia, tindrem també a la Bea de la Torre, en Xavi Pasquina, No t’ho perdis. 5 de març al Millennium and Cosmic Club. Fem una pausa i ja parlem amb DJ 4 que acaba d’arribar. fins ara! L'incessionsion també a Internet. Escolta tots els nostres programes en qualsevol moment a través del nostre podcast. Ara al més qualitat. Ara al més punidor. 3w.incession.es. L'incession també al Facebook. Festanfan. Uneixte incession.es/facebook. Arriba el moment doncs, de saludar un dels nostres col·laboradors estrella del programa. Ha estat durant molt de temps amb nosaltres compartint el seu top eh, 15 de, de música, de novetats musicals. Va venir aquesta temporada fa cosa de dos o tres mesos. Ens va presentar doncs el seu, els seus deu temes, set, set, em penso que eren set, no? Bones, en... Hola, què tal? Efectivament eren set temes els que vam presentar aquí a on ara farà uns dos o tres mesos. Temes més aviat remember de fa uns 3-4 sí, anys. Exacte, més vam fer un, més una mica un remember de, de, dels teus temes mm -hmm. que ens havies aportat sí. durant tota tota la teva etapa aquí a l'Incession com a col·laborador i avui eh, canviem una mica el xip, no? Sí, avui de fet ens assemularem una mica el que vam fer cada mes Abans, en aquest no? programa, sí. havíem fet de cada mes fer un top 15, doncs avui farem tenir un top de temes nous, semi nous. temes de l'últim any, podríem dir, d'estil dense... Eh... Estil dents, però no els diferents vessants, no? Italo, Eurodents, Hands Up i altres estils, ja veureu. Imaginem-nos que estem al 2005, eh? L'etapa <ríe> ja daurada, no? una de les etapes més bones, eh? I DigiQuat ens porta novetats, eh? s'ha posat les piles de nou, sí. el, el tenim aquí, ens ha preparat, eh? jo no sé si ens donarà temps o no, Quat? Avui, bueno, he portat 18 temes... jo jo tinc temps, és a dir, avui et dediquem tot el programa perquè, ostres, no vens cada, cada dia, però, bueno, veurem a veure si, si els podem sí, posar tots, eh? Sí, sí, a veure. A veure què. Aquest que sona de fons, que no el van punxar quan vas venir a principi de temporada, és el Leaving Me. Fem una mica de Remember, no? Aquest era un tema que havia fet sí, amb en no? Aquest va ser amb en Kajin, bé, una mica també de, de, com a cançó oficial, podríem dir, del Dance Nation, de la web va ser, bueno, una mica va ser el, segon, el nostre segon tema uh -huh. va tenir aquesta versió més italo-dense que va ser la principal que va, ser, va sortir a la venda en alguns països com Itàlia, Alemanya, Singapur que va, va funcionar bé igual que a Dream i, bueno, va ser tema, més, hi va haver un munt de versions també de, de tota mena fins i tot electro, fins i tot italo evidentment, hands up, fins i tot, tot. s'havien fet moltes versions no? hi havia versions per, bueno, per, una, havia per vendre i la veritat és que bé, bé, bé Aquesta era l'original, no? Aquesta és la, la versió normal, en aquest estil Apple 65 Sí uh, Però aquesta és la versió que va sortir editada en tots els CDs, la principal, vaja uh, Fem una cosa, l'escoltem i comencem al top al uh, top 15, top més, 15, 3, 15 no? més 3, vinga Sí, sí, vinga Presionan DJ Barbas vinga, ja, ja l'hem sentit prou, aquesta cançó 4, perquè, bueno, m'agradaria escoltar-la tota, però... Calma, ja, calma, ja. que no quedis no, bé. No, no, no, no, vull no, dir... Ja, ja, ja. Vinga, bueno, si et sembla, comencem me, el nostre sí. top eh, 15 més 3, 15 com feiem més 3. el... Abans i G4 ens portava 15 cançons més eh, les extres, diguéssim, no? Sí, allò que no saps quina treure de la llista... Doncs i... vinga, les posem totes, sí senyor. I després vinga, la, la seva secció més d'una hora durava hora i quart, després teníem els, els maquineros, perquè abans feien dues res de programa, sí, els tenim sí. allà pretant vinga acaba ja, acaba ja, <laughs> acaba ja els, els pastels ja acabes, però... doncs vinga, vinga si ara... sembla comencem per el 18 vinga va què és això? Bueno, no? el 18 començarem amb una, ja veureu que és una intro sembla que comenci aquí el programa de fet gairebé això és una versió de una itàlia que es diu Frederico Romanzi i la... és una versió del tema Sarabanda de George Friedrich Handel número 18 sessió essència dens Aquí el teníem, el número de 8, anem al gra. És una cançó doncs eh, que recorda la bona època del trens, no? Potser? Sí, algú, algú ha aquesta melodia tan dolça. La reversiona en un tema de música clàssica. I ara sí, ara de moment, per l'Italo Dance amb Italian Roccas, de Dinamarca. La Verità, i això és un remix ni més ni menys, que de Tomassi Albreccio. Hombre! El nostre, el nostre gran amic, que recordeu, va guanyar un premi de himne de l'Incession. Un, un premi de molts euros. Va guanyar molts i molts euros. Bueno, va ser reconeguda corones a... d'aneses, eh? Sí, sí. En fi, deixeu-ho estar. Uh, Italian rockers, sí senyor. La veritat. El... La veritat l'escoltem des de l'Incession. La mala incesión. d'aquest tema Italian Rockers número 17 un remix d'un uh, danès és sí, sí, un, un tema danès remixat per un tema per un remix, remixer danès ah, sí, a sí, Dinamarca hi sí. ha ja bastant, bastant afició i bé, la veritat és que aquest, aquest estiu vaig estar uns dies allà a Dinamarca sí? i vaig tenir l'oportunitat Te bueno, sí, sí, a tots els, vas, no, anar el quants, quants. vas anar el seu vaig estudi al bueno, seu estudi no però vaig tenir l'oportunitat d'estar uns dies ell, amb vale, ells vale, vale, d'aquests vale, vale, companys està molt bé. Molt bé, quan anem al número 16, a veure què, què hi trobem en aquí. I aquí tenim uns altres vells amics de la música Italo Dance, Babs en Scar, recordareu els seus mítics temes, som, en fi, La Luna, Mirage, i, bueno, moltíssims temes, temes més. Ara tenim La Dance, que està en el seu últim àlbum d'aquest any 2009. Molt melòdic. Pura Pura essència. la sulla casa cantando what is love dimo di università senza sede al mare non si va tanto c'er festiva alba ed io felice senza guardare la, la palestra le feste mi gira la testa e poi da solo a casa senza i miei. In love shape Estem sentint bastant d'Italo Dance. Qui diu que el Dance s'està acabant, eh? Sí, una mica avui estem ensenyant, demostrant que el Dance no està tan mort, com sembla. Estaran perquè, contents, eh?, bueno. els seguidors de l'Italo, perquè avui està sonant que déu Bueno, què més? A Pats Scart, no?, un rollo lento-violento. Pats violento. una mica lento-violento, molt melòdic, però una velocitat més, més lenta, així, però vaja... Molt no s'han aguantat, no no han passat ben bé el caos, no que dirésem. No, això està bé a pura essència pups encara amb la seva veu característica. Uh -huh. Pugem una mica els BPMs, anem a la posició sí. 15. I ara de Arc Records, eh, des de el tema tema Up, Kancises, en català Kancis, tal qual. Que no, no, te, no te que no te Kancis, no no <laughs> no <t 'hi> <laughs> no sobretot a la vida no te Kancis. I el tema es diu Turning Point, l'orta versió original d'aquest tema. I ara la queda. Ok, can, can no ticansi. No, la, no. No, no. la versió original. No m'han recordat, veure, ara, la versió original, The Turning Point. Eh, Vaya. Ah, Donzaron, ara, ara no ho ho veiem. Número 15. No sometimes I try to leave this place, and yet to return on the very same train. To end up close, face to face We went too far to finally fail Maybe this is the turning point And I have to see It takes two to learn from I feel this is the turning point And we can finally be Everything that really matters, you and me Maybe this is the turning point una de tot aquí a l'Insession abans tocava una mica de Lento i ara la, la canya que ens porta Cancis, això és el top 18 que ens està portant avui DJ4 que torna amb nosaltres i que ens aporta totes les eh, seves recomanacions i del rit dels últims mesos de la música estil dance en general i ara ens n'anem ni més ni menys una sorpresa què portes? Que portes? Porto... què és això? Què és això? Comença per Lady l'artista Stephanie Germanota <laughs> Lady Gaga By Romance és una versió d'Ens i versió Italo-Dens Super Mario DJ res a veure amb el Super. personatge de la Nintendo Super Mario quin és aquest? hi és... tenim aquest el By Romance Super Mario and Doctor Emma Club Remix doncs vinga l'escoltem número 14 és cançons que està arrasant a, a totes les emissores, inclús discoteques és una d'aquelles cançons que, que comencen a cantar la gent i que, que bueno, escoltem doncs, aquesta versió d'Ens ara mateix amb DJ4, número 14 per Lady Gaga, amb el seu Bad Romance, anem a la 13 escoltem sí. a... anem a la 13 amb Gabri Ponte i si el tenim a la llista, com no amb el seu tema, Don't Say It's Over una versió de Motel Sainz George Hombre, Sanitors, és, una, és un grup d'Ucrania ni més ni menys i, el, i és un company meu que es diu Simpson de pseudònim, bueno, Serge Simpson Simpson i bé bé sí, sí, i aquí està aquest tema, aquesta versió del Gabri Ponte Over és al rollet el Hotel Sant George en, sí, sí. en aquesta producció de Gabri Ponte número 13. Aquí està Don Sights Over. Ja realment hi haut moltes versions de Don Over, però aquesta és una de les poques realment dens en eh, aquest tema que realitat, té una lletra preciosa. Molt bé. Uh, Gabri Ponte tenia també uh, a Pabs and Scars i em pregunto més amunt si aquest eh, si avui ens porta així Gira Agostino és bueno, la pregunta el segle què se n'ha fet tu que ets un fan no? Gira Agostino de... a veure com a, com a ell no portut, però sí que porto temes de l'estil lento-violento vale, ja que està. ell porta ja què se n'ha ja. fet sobre la te pregunta què se n'ha fet bueno n'ha eh... fet Ara mateix tenia un programa de ràdio Que, no, no, que ha parat de fer-lo sí? Però seràs... bueno, suposo que deu estar Buscant noves produccions i nous estils Doncs a veure si torna Gigi D'Agostino sí, de... bueno, va, va anar a l'octubre Va estar Big Ben La disco Big Band de Mollerussa sí, L'última sessió què aquí què posa? Què posa? El, Lento sempre, i lento eh? i dens I dens. no? Sí, sí. Bueno, doncs a si torna Gigi d'Agostino Sobretot en produccions no? en producció... És el que més falta a l'infant Sí, perquè últimament no, no ha tret gaires No, no ha tret gaires I el, bueno. el que fa és treure àlbums amb Amorto Jurs eh? Remix sí, versions, I, bueno. i, I Experimentos número 5 no? Ell, ell fa, normalment feia això no? Experimento sí, number one Sí, Laboratorios, eh? Underconstructions Però bueno, el que s'ha de destacar d'ell És que almenys no ha caigut tan a la moda D'altres no, artistes que... I ha fet el seu estil propi Laboratòria Agostino intentant doncs, fer coses noves. A veure què ens trobarem més endavant. Número 12 a per... part... Vinga, ara anem al modus en Jasmine. Disco Fantasy és un remix de Cliff Wedge hi ja haureu un rollo una mica bueno, dels anys 80 90 és un tema també d'Arc Records, Àustria hi ja haureu un tema bastant així d'un altre rollo avui estem presentant dins de l'estil d'Ens, molt subestils, no? La, la de l'esam potser més actual, no? Aquesta, sí, aquesta no? Aquesta és més dels no? últims mig any. Últim, sí. perfecte. Doncs eh, aquesta, aquesta setmana tindré feina, jo et demano un favor. Eh, pel Facebook, si sí cas, penja la llista, el top 15, sí, per, no. el top 18, perdona, perquè sí, sí. hi haurà molta gent que ens demanarà noms de les cançons i dirà Com es diu aquesta, Barbas, Barbas? Sí. Ja, ja, tindrem feina. feina. Sí, sí, bueno, sí exacte. No per... faré un copia a enganxar. Copia a enganxar. Número 12... Sí. Ens agrada aquesta música i ens la porta DJ4 en aquesta setmana aquí a l'Insession. En aquest Insession 2010-2022, DJ4 amb nosaltres. Pugem una posició més, anem a la número 11. I ara ja anem a un tema ja d'un estil una mica més house dance, amb top models. post driver. <laughs> sí, sí, d'aquest ben bé d'Alemanya, eh? El tema es diu Strings of Infinity 2009. Aquest també El va fer remixos, eh? Aquest també és un tema d'aquells de, de sempre i per sempre sí, remixat sí. per aquest 2009-2010 2009-2010 sí, sí, sí, no? ja ho veureu, la, la melodia segur que us sona. Número 11 Número 11 Incession el magasin d'ens dels països catalans qui podria pensar que això és claus, però no senyors això és dens o ho hauríem de considerar com a dents perquè eh, la sí. cosa ha canviat tant, no? el dents ha canviat tant que aquest és el nou format, el format eh, class, la vessant més class eh, no? de, del seu Infinity doncs eh, ha derivat de, de cançons com aquesta, el remix de Top Models número 11 amb llestrings Of Infinity 2009 sí, sí. Pugem a la número 10 Entrem dintre del top 10 que hi portem? Què ens portes aquí? I ara el top 10 El número 10 Tenim un altre tema De Frederico Romanci L'estil lent-violent Però melòdic És una altra versió D'Armando Trovagioli Profumo di Donna Profumo Profumo I, i què profumo? Si sí, italià és profum no? Ah, Curia. profumo Vale, doncs vinga Bueno, no, bueno, no pensem malament ara Número 10 i relaxant no va gens malament eh, depèn de quines hores de... Sí, espero que ah. algú encara ens estigui escoltant a en aquests moments. No, home, no que sí, segur, segur que sí, perquè, que sí, perquè hi, ha gent, hi ha gent que sap que després de la, de la... No de la, no, no, no de la tempesta arriba a la calma, sinó de, de, la, de la calma sí, sí, arriba a sí. la tempesta, no? En aquest cas, al revés... Avui, sí, estem una mica fent puxes i baixes en aquest programa. Però això està bé, home. I, ara, sí, és... I va bé, sí, sí. És com la vida, no? La vida són puxes i baixes, doncs també aquest programa d'avui... Ui, ui, ui, no, aquest... aquesta ja com sona, ja m'imagino aquí... És el tema que... trailler, no?, partir dir d'una manera, de la nit. De, eh, del programa aquest de, de, sí. si voleu l'ambient de nit que, provo, que provoca aquests, aquest programa no? vinga va, <ríe> va. va ara cops, de, cops contra la pare <ríe> bueno, eh? bueno etc bueno, <ríe> deixem-ho no, estar tot no això diguem perquè la intro és molt llarga sí, sí, sí, a sí. veure aquest és un tema Hardstyle Tecnopoi meets, meets Rufián The Undersound Hardstyle a més el vull dedicar a dos personatges que els hi agrada això aquí D'Igonic Camillero. Ostres, en Camillero aquest em sona, aquest sí, era un sí, fan sí, d'aquests del foro de DJ4 Ui, escoltem això, vinga va, The yeah, Undersound What is this? What? What is this? this what you can tell Lento? <laughs> I'll give you something And while we're at let's give it a new name, right? The Undersound Ernest! Yeah. E aí canya, que arriba, potser això, ja està el hardcore, eh, tio. Vinga, la. <laughs> Carreiem-li canya perquè anem malament de sí, temps sí, quan mataré, molt... tio, que et mataré. En fi, va, número 8. Doncs ja tenim un altre dels clàssics artistes de l'Italo Dance, Mauricio Mulela, amb el tema Atmosphere, que va retornar al Dance, Mulela, com recordareu alguns, bueno, havia fet tremes grans temes a Dance i es va passar al house... Eh... I ara aquest tema, de realitat, aquest tema, la versió Iester D'Amix del tema Atmosphere Tornava l'Italo Dance, anem a escoltar-la Doncs sí, uh, remix d'ahir Iester D'Amix Es referia una mica doncs, A, a, sí. a l'estil d'abans no? Molt allà, un dels clàssics També de, de la música dance Que tornava fa cosa de potser 3-4 mesos no? sí, Amb no? aquest, amb no aquest no. tema que es diu Atmosphere L'escoltem des de l'Incession Número 8 No La veritat és que estaríem supercontents de deixar la melodia, però vinga, el temps és hora, eh, i més ara aquí a la ràdio, pugem a la número 7 per escoltar més música dance que ens porta DJ4. Què tenim aquí? Doncs pues vinga, el número 7, un altre Italo, dance. Emocione liberé, perte. És un remix de DJ Sasa, un especialista en remixes italodens. Aquí la tenim, perte. Italo, l'estat pur.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 Era... Per te tijetaza, remix. Molt bé, doncs anem a la número 6 Attencione. Ja anem al número 6 Concentracione amb... Molt bé, sí senyor Home, Encara sí. recordes eh? no, Per favor, per Ai. favor. Helen. Doncs aquest tema és de Luca Nois El que diuen, bueno, sempre s'ha dit Que podia ser el substitut en el futur de Xigidac Doncs aquí tenim aquest tema més Canyer, que es diu Una mica complicat, eh? es diu alontanar de la línia Jala he d'anar a fer millor la meva itàlia Doncs eh, almenys el portes més bé que jo Perquè el que és no, sí, jo, malament, bé. malament Número 6 Si informa noi signori di viaggiatori, passeggeri, che questo treno è diretto a Padova, Torino Porta Nuova, Pescara Centrale, Trieste, Venezia, Gallarì, Bologna, Bologna, Roma Tiburtina, Busano, Cagliari, Catania, Napoli, Ancona, Perugia, già, già, già, diretto a Padova, Torino Música Galliarda. Sí, eh? Galliarda. <laughs> Aquesta em recorda molt. Gaudemotorius, sí. un molin, claro. oi, Molinaro. De pas repassem la geografia italiana amb aquest tema, I ara mateix, ja això, ja em estem en eh? És un tema si iniciació, un himne, sí. És un himne, un himne de Manian, un altre dels clàssics de la música més europea i grans. Manian, productor de cascada, Ravers in the UK. Baby girl, we need more Autor també del Welcome to the Club Després ens portaria aquesta que es diu Revers in the UK També és el productor d'Italo Brothers uh -huh. uh, Dic Italo uh -huh. Brothers perquè donem pas al número 4 Un altre uh -huh. temazo uh -huh. també que Un altre temazo d'Incession uh -huh. eh? Un uh -huh. tema d'aquests uh -huh. que sonen a l'Incession És el número 4 És sí. per... Aquests uh -huh. Italo Brothers So small Italo Brothers Alment un dels grans transformacions de la música de dance d'aquests últims temps a no seu estil això sí, més europeu, no tan italo. Love, okay I know it's cançó maquíssima la veritat és que també l'escoltaria molta estona però eh, qui vulgui doncs que, que escolti els pròxims In perquè segur, segur que sonarà número 3 va, quin, i entrem en el podi la medalla de bronze per Luca Zeta, en Sander uns altres clàssics, el tema es diu Luca my name is Luca la cosa em Luca, Luca Zeta, el número 3 d'aquest uh, top uh, 18 amb DJ Quats. Sí. Anem a la posició de I de plata, a la, vinga. La plata, la plata. Número 2 Suri Where Have You Gone és un remix de TBM clàssic també del, bueno, de l'any passat, realment. Però és igual, si és bona sí, sí. la punxem. Aquesta l'IDENA va, va tenir bastant èxit. Eh? Per cert, com va l'IDENA? Vas bé? bé? bé, bé. Sí, sí m'acendres propaganda, home. Sí, a les de la nit, en directe. Una de les ràdios eh, més conegudes de, sí, del, de les... a nivell d'internet, no? A En a internet, a en quant a música d'ens, per melodia la que, que són ara mateix, de fons aquí a l'Incession aquest és el top 18 de DJ4 eh, arriba ja a l'hora del comiat que et passa el temps passa, volant eh? sí, quan ens ho passem bé, que ràpid passa el temps eh? i lo bé que ens ho passem, eh? <laughs> què passa aquí <laughs> bé, bueno, doncs 4, eh, et convido al Moguda Dance Festival al Millennium, al pròxim 5 de, 5 de març allà, allà estarem i espero doncs, tu també que hi siguis i suposo que també estaràs a la Remember que suposo que ja estàs al, al Loro la festa Més 23 sí. finalment serà Més 23 el Millenium serà també un divendres Sí, me vaig informar si fa uns dies d'aquestes eh, festes també tan interessants a veure què tal no, aquests dos events que hi ha previstos, espero sí, que senyor. funcionin molt bé La venda de la Remember amb Jordi M.B., amb Jordi Ribas, amb Jordi Carreras, sí, sí. els tres Jordis Déu-n'hi-do, eh? Déu Hi haurà eh? uh, també, bueno, els uh, Riqui Soro, també és possible que estigui Em sembla que no, eh? Diuen, no, no ho sé, ho sé eh? a veure si, si se'l convenci no Riqui Soro també no sé, estar pot estar al festival, estaria molt guapo uh, Jo trobo que és una bona iniciativa, la veritat eh? Tots els i joquis de la sala doncs tornaran mm -hmm. al mil·lennium per viure la festa la festa rimemba. Ara al número 1 i amb aquest eh, ens acomiadem en el d'avui 4 sí arriba l'hora dels adeus aquest és el tema del Sunny Boy no és reservar amb Sani DJ Sunny Boy és una nova formació de fet el cantant és hongarès i és una versió de Motel Sainz George de nou d'Ucraïna sí, sí és una formació ah, sí, que està va. en èxit Es ja diu Angeló. Ja sé quina és, és uh, Aquesta sempre entra a les sessions de Ciculant Que tindrem aquest mes aquí a l'insecció Ah, bé, sí, eh? també hi havia una versió d'ell en, en el CD Single Ah, no, no és sí, aquesta sí. versió? No, no és aquesta, aquesta és la de Motor Science George Molt bé, molt bé Quatre, doncs que et vagi molt bé Cuida't moltíssim Igualment i molta sort amb el programa uh, Gràcies, company Igualment amb el teu programa Com es diu? Ritmo quotidiano? No, això era Locura FM L'has canviat, no? El ritmo quotidiano No, no, això perquè el programa és en anglès el d'IDN, simplement és digequatin d'amics. Molt bé, així, així m'agrada fer propaganda. Quat, t'espero d'aquí dos mesos, tres mesos, vull sí, que tornis a venir. Sí, a veure. Prepara música i ens tornem a veure. Novetats de 2010, aquest cop. Company, una abraçada, I gràcies. Ja. Igualment, gràcies igual. i que vagi bé. Família, la setmana que ve més i millor, aquest és l'Incession 2010-22, la setmana que ve segur que hi ha Dream Guardians i a veure si ens dona temps també a tenir Ciculant. No, no no us ho prometo, eh? DJ Barbas, amb vosaltres, una abraçada deu amare calore qualdo deu és a dal mi o mi mor tudo e teu dels països catalans